Можна було, звичайно, і вкон зібрати. але я вважаю, коли сімейні стосунки стають предметом офіційного обговорення, то це мало що дає. Галочку звідти поставити можна, та й воді, а практичні користі мало. Коли вона приходила? Ти що, зимку? А після того більше не скаржилася? Я не чув. А вона десь працює? «Працює, друкаркою». «Друкаркою?» – порівчисто виховлюється у мене. «Ми згадує, вис, де дуряки, надруковано на машинці». «Так, друкаркою в редакції, а хіба що?» «Так ось чому на цвинтарі був кость-короб з колегами». «Нічого, хороші друкарки тепер дуже дефіцитні. Кажу, недоречно, аби якось загладити враження». Відмогон незрозуміло здивування. Це точно дефіцитні підхопливі останню думку. Інженера набагато легше підшукати, ніж друкарку. Нашу Лідію Петрівну вже не раз пробували переманити. Це хто така? Наша секретар-друкарка у приймальні. А, так-так, я відразу зверну увагу, як швидко вона друкує. Швидко і головне без помилок. «А як ви вважаєте, Ігоре Явдокимовичу, чому дедуряка свого листа адресував саме вам?» запитує, коли ми з Бабенком вже заходимо до його кабінету. І якийсь час кліпає очима. Набто несподіваний поворот розмови, Потім роздумливо говорить. Щиро кажучи, коли одержав листа, той сам здивувався. Ніяких особистих Маю на увазі, приятельських стосунків між нами не було. Конфліктів також. Десь, пригадую, вже давненько, на початку його роботи, на нараді, коли Роман Михайлович Юрків, тобто, дуже було, насипався на нього, то я взяв дедуряку під захист. зауважив, що новачковий слід допомагати, не розносити відразу. Тоді, керуючий, теж підтримав дедуряку. Суперечка, подробиць зараз уже не пригадує, була суто виробничого характера, більше нічого такого. Хіба тому надіслав листа сама мені, щоб листою було надано офіційного ходу? Чому ж не керуючи мене діслав, який зрозумів, вони були у добрих стосунках? Так, хто навіть до ріка якого Степановича, що дидуряка в нього «У любимчиках ходить». Зокрема, Юрків про це говорив. Навіть у любимчиках. І все ж бачите, останнього листа, адресував чогось не йому, а вам. Вправді я думаю, що, мабуть, хотів, щоб листу було надано офіційний хід. І якби надіслав керуючому, то могли б сприйняти як приватний. А зрештою, не знають, чому саме мені. «Ага», – згадую. «Ви, Ігоре Євдокимовичі, перед похороном сказали мені, що здогадуєтеся, який кіт пробіг поміж дедулякою та Луківським. Бачите, «Бачте, Бабенко мнеться ніяко віє. Офіційно нічого не можу сказати. Чув принагідні розмови. А може, то просто плітки взагалі не згадував би про це, якби не такі надзвичайно вставини... Справа в тому, що в Рудківський Уже Довгий час Принаймні, скільки я тут працюю Зустрічається Чи, як ви кажуть Перебуваю у фактичному шлюбі З нашою працівницею Тетяною Марголіс Що ви маєте на увазі Під фактичним шлюбом Вони разом живуть? Та ні Лев Данилович Підстарковатий холостяк Живе з старим батьком. Мати його років три тому померла, а Тетяна живе одна, розвідниця. Чи вона чоловіка кинула, чи він її залишив, не знаю. І от кажу вони з Левком років десять, як коловодяться. Усі бі разом бувають, а чому офіційно не одружаться? Хто їх зна? Чужі справи це таке. А Тетяна, мушу вам сказати, жіночка видна, родлива, розумна, чудовий спеціаліст,